Radio Galegos no Baix Esta musiquiña é de Le Camaño Amixiras. Sí, señor. Que estivo nominada para, para os premios Arritmar. Arrimar. Arrimares, eh? Vamos, vamos a falar pues con... vamos a rimar Galicia Galiza e, Portugal. e máis Portugal falando con Don con Gon... Gonzalo, co señor Gonzalo, con que don nos don... vai a debullar cousas. Don Gonzalo é constela, moi ben, muy, muy boas tardes, señor Gonzalo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos, Gonzalo. A verdade é que estivemos fala, eh, eh, escoitando durante todo o programa música que foi elixida e eh, premiada por por Arritmar Galicia-Portugal, que como foi por esa eh, Moren, Morena, me parece que tamén foi a, a de... Anda, que non é preciosa. Bueno, varias, varias de que... Oh. que por, Foi do ano pasado, que este ano tamén hai propostas tamén. Vamos a falar primeiro de quen é Arritmar non Ah, sí, sí, ah, vale eh, Gonzalo que, que Bueno, pois pues, Arritmar é eh, unha iniciativa Da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela Aí está Que naceu como un proxecto Inicialmente como un proxecto didáctico pedagóxico Uh -huh e despois foi medrando, e dimensionouse de outra forma e acabou sendo pues, uh -huh. un uh, concurso de, de premios e unha gala final, ¿no? que se uh -huh. desenvolve ao longo de todo o ano. Ao longo de todo o ano, que este ano repítese en Portugal, parece ser, según teño entendido, día 20 de abril, vai a facerse un acto eh, especial con homenaxe eh, en Braga, me parece, non? Pois sí, imos facer eh, por primeira vez en Portugal a gala a Ritmar. Sí. vamos a facer a reeditar a gala que fixemos en, en compostela en outubro sí, sí. E eh, bueno dentro de pouco máis dunha semana o día 20 o este o sábado non desta semana senón o sábado da semana que ven e aparte vai a coincidir con un evento tamén moi importante que o, o Congreso internacional de estudos galegos que se celebra eh, eh, o sea eh, habitualmente nunha das eh, cidades do mundo onde existen centros de estudos galegos e en Braga hai un bon uh -huh. centro estudos galegos co que colaboramos de hai moito tempo tamén a Universidade do Miño uh -huh. e, e entón, pois, digamos que a gala tamén vai a hacer o, o broche d'ouro, do vamos, por o ramo, ese congreso no que se citan pois estudosos eh, do galego de todo o mundo. Sí, es, eh, bueno, participa tamén a asociación José, José Afonso, non que recibiu o premio especial do xurado, teño entendido. Pois sí, en sí, sí. Sí, sí, este é un premio que non é votado polo público, é directamente do xurado, e uh -huh. que, bueno, eh, creámolo para pois, destacar aquelas iniciativas, aquelas persoas, aqueles organismos, en fin, uh -huh. pode ser diferente tipoloxía de quen os reciba, que se teñan destacado pois pola por tender pontes de amizade entre Galicia e Portugal. E bueno, ese Alfonso foi unha persoa que sempre dixo que en Galicia que o comprendéramos moi ben, incluso mellor que, que en Portugal, e sí. que y que para ele pues, era a súa segunda patria, digamos. Non? E a asociación, eh, que se chama Asociación José Afonso, ten tamén unha eh, unha bueno, unha sección a Galicia, que se chama AJA, que é a Asociación José Afonso Galicia. Sí, sí. E entón, bueno, colaboran tamén moito, difunden a o legado de Jesus Alfonso en fin, que era unha un dos candidatos máis pesados ¿no? para uh -huh. levar este premio e Entón, participarán os gañadores é? Ciro, por exemplo, de ningures e tamén, eh, quizás a, a, a portuguesa tamén me parece que era Zerín mm, da Pideade, non? Non, este é unha reedición da gala anterior porque, Ah, no, vale, vale, eh, vale Digamos, os premiados deste ano eh, os, Ainda non de... están Os de, os de música eh, acaban de sair E mm. os de poesía Vamos a comenzar as votacións do público agora eh, A partir de mañán E mm -hmm. despois falta tamén Dentro de uns días De signar o premio da embaixada Anizar eh, en galeglusófona Porque sempre facemos nas vésperas do 25 de abril Da revolución, eh, revolución dos escravos Que este ano é son 50 aniversario Claro eh, Y entón iso mmm, irá para unha gala de, en Santiago en en outono, E ¿no? sí, claro. aquí o que facemos é a redición do ano pasado, porque ali pois pues, non se fixo. Entonces, sí. de esa vez eh, gañaran as fillas de Cassandra, que van a estar ali, os portugueses eh, músicos forán retimbrar Sí. O que pasa é que eh, eles tiñen compromisos previos, por tanto non van estar eles e ton entón, por lo parte portuguesa vai haber unha actuación dunha, dunha can, uh, cantora lenteyana, mm, de Aferen. que recupera música popular que se chama Celina Aferen. da Pietade. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. E que ten moitos vínculos coa co, co Galiza tamén, é dicir que é unha persoa que ten moita Galiza, cando lle comuniquéi se quería vir, disélle que diséme que era unha fan de, de do proxecto Rima Galiza Portugal, sí, el, sí. moi amiga de Uxía, ten estado aquí moitas veces tamén. sí, sí. sí. E sí, despois, si sí, as poetas, estarán as dúas poetas, a galega e a portuguesa, e así eh, faremos o... Este Nogueira. A galega Nogueira, verdad? Arancha Nogueira. Arancha, sí, sí. Arancha sí. é unha poeta, digamos, das novas xeracións, da poesía galega. Sí, sí, sí. Que se, bueno, a verdad é que a poesía galega nos últimos eh, nos últimos anos é unha verdadeira explosión e eclosión, igual sí. que a música. Eu creo que é un fenómeno de, de estudo, porque... Porque nestes momentos, tanto o panorama musical como o panorama poético É riquísimo, cobre todas as xeracións, todos os estilos E cunhas temáticas moi novidosas uh -huh. Nalgúns casos atrevidas Que non se dan noutras poesías peninsulares uh -huh. Nos que estamos tamén ca, musica, ca poesía galega portuguesa Vamos, a poesía galega en actualidade creo que lle gana bastante a poesía portuguesa tanto en producción como en temática como en xeracións e, eh, portanto, nos queremos contribuir tamén a súa difusión con estas iniciativas Lógico, eh, eh, eso é cultura en todos os, en todos os sentidos Camillor tamén vai acompañado de cultura gastronómica seguro que algún petisco tamén tomare de selín, non? Home, si, sí, eso forma parte tamén do, do PAC ¿no? E eh, xa sabes que a gastronomía portuguesa é moi querida por nós tamén Son gastronomías... Eh, a ver, Galicia e norte de Portugal mmm, forma parte dun mesmo povo, digamos non Xa claro. non digo eh, o sur de Portugal, pero Galicia e o norte, pois... Pues, xa ves, a xeografía é a mesma, sí. eh, os topónimos son os mesmos, o sentir é o mesmo, a forma de se expresar o folclore é eh, moi, moi parecido, e uh -huh. a gastronomía tamén, cada unca as súas especificidades, porque tamén dentro de Galicia, como en todos os países, pois pues, hai hai pois pues, cociñas sub, eh, digamos, eh, locais, ¿no? pois pues aquí uh -huh. faixe esto, aquí la, la faixe o outro, pero, bueno, ali, pois pues faixe l'ampreio tamén, é, Eso quería di decir que que hai similitude á lamprea la en Arbo, pero a lamprea la tamén en Portugal, que tamén é un, un plato que casi se compaxina. E o mesmo o albariño en, en Galiza como o albariño tamén en Portugal, o sea tamén, que... pois os callos, sí, aquí sí. a ali chamaman de tripas. Uh -huh. eh, En fin, é, o bacallao tamén teñen pe a mesma tradición na, na noite do 24, hm, mmm, tradicional aquí en Galicia, pois é comer bacallao con claro. a, con coliflor, Ali Sí, sí, sí. comen máis mai, con couve, pero é a, a noite que se chama Consoada, é a, a cea de, de, do doía 24. De 24, E claro, claro, sí. pois pues comen o mesmo tamén, e os viños son moi parecidos, en fin, eh, non hai dúbida de que como decíamos antes de entrar en, en antena, sí. as fronteiras que se crearon son... Eh... Eh, son artificiais eso non hai raya non hai raya por así decirlo é decir que no, quecía claro, no, que no. si certo é que con, compartimos non somente somiños sino tamén outras cousas tamén verdad hasta hasta a mesma eh, radiofonía que ponte nas ondas por exemplo aí fai eh, Talvez, eh, emisión tanto en galego como en portugués e eh, sí, máis sí, sí. compaxínse Bueno quería queríate preguntar como se faia eh, edición o esa elección dos mellores as mellores músicas e as mellores poetas mediante unha proposta de arritmar ou, ou os propios eh, oíntes ou seguidores votan o que se, se propón, como é iso? Pois mira, a ver, como a produción poética musical, como xe dicía antes, é tan extensa, claro. primeiro o xurado eh, digamos, fai unha escolla para que logo despois o público eh, vote, pois, as mellores entón o xurado durante o mes de Xaneiro normalmente, pois analiza todos os libros de poesía e todas as producidas musicais que se produciron en Galiza. Por exemplo, este ano Xolado manexaba eh, nunha primeira escollera eran 500 temas, despois quedaron en 80 e finalmente quedan en 10 en cada unha esas categorías, Ajá, tanto da Galiza sí. como de Portugal. Sí, sí. E entón, despois, esas 10 pasan á votación popular. Esas 10 están, digamos, moi peneiradas, eh, Eh, son moi variadas e, e casi sempre responden o gusto xeral, non? <risa> e eh, entón, entre esas dez, o público escolle. Mm, ten que votar tres, as tres que máis te guste, e a partir dai, bueno, pois aparecen as tres máis votadas, e a primeira máis votada resulta gañadora, e que finalmente recebo o premio, tanto da poesía como da música eh, galega e portuguesa. Hai que, que meterse na páxina de arritmat.gal, non? arritmo.gal e a páxina, digamos, é a nosa página, eh, pero nos facemos tamén moita publicidade sí. e e moito espallamento nas redes sociais. Mm. Por tanto, nas redes sociais, pois xa hai ligaçãos directas á eh, as páxinas, á páxina de votación que está dentro da página. efectivamente Arritmar Arritmat.gal Arritmat.gal Bueno, e, e, eso faise durante todo o ano hasta o, hasta o mes de outubro e que precisamente cando se fai pública a, a, a elección do, do público por, por así decirlo, propiamente dito, non? si sí, a ver, en, digamos entre xaneiro e febreiro o, o, o xurado traballa nas músicas e depois entre eh, febreiro, marzo, abril as, as persoas votan uh -huh. as músicas E ao mesmo tempo, cando as persoas están botando as músicas, os irá o traballo nas poesías. Mañán comeza o plazo de votación das poesías, que vai a mediados de maio. E a, part... a finais de maio, digamos, temos xa todo o elenco de premiados. Que pasa que logo despois entramos no grau e, e bueno, pois os músicos están moi ocupados, e ah. entón deixamos repulsar un pouquiño a cousa. E despois, a volta de, das vacacións, é cando nos ponemos a traballar na gala. Eh? E finalmente a gala celebrase en outubro. En outubro non, en outono. Por outono. tanto pode ser en outubro, pode ser en novembro, pode ser en decembro Dependendo das axendas, sobre todo dos músicos, non? porque mm. bueno, as poetas non teñen axendas tan apartadas, pero a música galega, como decía antes tamén, está en un momento de explosión total e uh -huh. as súas haxendas están xa cheas para, para todo o verano, sabes? Que agora claro, claro. nos estamos manexando dúas datas, unha en outubro e outra en novembro, uh -huh. posiblemente xa en novembro, porque cando hai máis parón eh, no que é o mundo da música e xa é xe milló, pero bueno, xa temos digamos, esas dúas datas reservadas no Auditorio de, de Galicia e aquí de Santiago de Compostela. Para, para poder realizar. Eh, mm, eu min na redes ou menos na vosa páxina de de, de me conta que promove todo isto a rede de galilusofonía, Gali Galilufonía, a Ritmar e a escola oficial de idiomas de Santiago, non? Pero que sí. os que patrocinan son administración, non, o concello de Santiago. Sí. Eh, a, a verdade é que desde o primeiro momento Mm. Eh, vamos pola octava edición desde o primeiro momento cando nos lle presentamos este proxecto digamos as tres grandes institucións mm, que nos eh, vamos, atinguen a nos que son o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia e responderon moi ben a verdade é que sempre responderon moi ben eh, pensaban que era un proxecto moi interesante que había que apostar por ele e desde aquel momento pois eh, recibimos o apoio, o apoio económico deles e, e claro. a veces, o apoio tamén logístico. E despois hai dúas entidades máis que non desde a primeira edición, pero xa desde a segunda e terceira, eh, tamén se sumaron con un apoio un pouco máis modesto, pero tamén un apoio que é o Camões, o Instituto Camões, sí, que... Sí. Ten a misión de, de promover a lingua portuguesa fora de Portugal E a agrupación de cooperación territorial Galiza-Norte-Portugal de Euro eh, a Euroresión Galiza-Portugal Que está dentro do, do programa Interreg da sí. Unión Europea claro. Eles tamén fan unha chega e, sí, sí, sí. bueno, son fondos públicos todos, porque esos fondos son o como es, depende do Ministerio de do Asuntos Exteriores sí, sí. do Negocios Estranjeiros que se chama en Portugal. En Portugal. Sí. Y, y a, y esta agrupación de fondos do Goberno Galego e do Goberno Portugués. Por tanto son cartos públicos todos. Muy. Que nos permiten que a Gala organizar esas galas que non teñamos que a Xenia non teña que pagar por ir a mm. porque están financiadas e e sobre todo a chega da Xunta de Galicia nós, como Escola Oficial de Idiomas eh, somos unha institución que pertence a Xunta de Galicia pois a súa chega é maior e iso permítenos nos tamén ter durante todo o ano o proxecto traballando eh, porque unha das características do proxecto cando nos o concebimos era que non se podía quedarse Eh, nin dentro da escola, como xa non se quedou, nin dentro de Santiago, senón que había que espallarlo, primeiro dentro toda Galiza, despois Portugal, e así mm, eh, foi por iso tamén que constituímos, promovimos a constitución da rede da galilusofonía. Eso, é o que quería que, que nos ampliaras ese, ese proxecto mm. ou ese traballo tan importante mm. que ten moito que ver con Galicia e con, e con Portugal. Lógicamente, hai moitísimas ou moitas asociacións que se aderiron a eso non? Sí, sí, sí. A verdade é que foi, constituímosla en Pontevedra, mm. eh, no marco dunha iniciativa así irmán, nosa, que, se chama, que se chamaba antes Cantos na Maré, e mm. que agora se chama Estaboxía, es efectivamente. E sí, sí. uh -huh. outra iniciativa que tamén é moi parecida á nosa, eh, que se chama eh, Convergencias Portugal-Galiza Esta tamén é unha, unha iniciativa moi bonita uh -huh. Que organizan en Braga Desde Braga E que é un mes enteido de actividades Tanto na Galiza como en Portugal Como no norte de Portugal de Conferencias, cinema eh, Música teatro, en fin, actividades constantes durante un mes que poñen tamén en relación Galiza e Portugal. Entón digamos que tres, esas tres iniciativas eh, chamamos a todas aquelas que se quixeran xuntar e a verdade é que eh, apareceron moitas. Ademais tivemos tivemosque momento o eh, digamos, o aparodriñamento, Porque isto chama Galilusofonía Por tanto non é só de Portugal E mm. de galicia Pero bueno, por cuestións de inmediatez de, de, Vamos, de, de, de estar tan perto son, son todos galegos portugueses Pero apadreñou-nos o, o, o, o que oxe xa é Ex-ministro de Cultura de Cabo Verde Mario Lucio Carai. Que ademais bueno, é un destacado intelectual Cabo Verdeano, escritor E tamén é un músico Un músico excelente Ibeu eh, a Pontevedra a tocar co seu grupo mm. e, e apadriñou eh, a, a iniciativa. entonces a partir de empezaron a medrar, a medrar, a medrar. Eso que fai? Que fixo? Fixo con que se eh, intensificasen os... Eh, intercambios. Os contactos e os intercambios, intercambios vale? E <risas> entón, neste momento, pois, eh, igual que as outras iniciativas, pois, arritmar... Pois está presente En moitos festivales que les organizan uh -huh. eh, A partir de dai Van abriéndose novas perspectivas Xa nos chamaron Estuvemos ano pasado aí en Cataluña En Manresa, na Fira Mediterránea Ajá, uh -huh. uh -huh. moi ben, moi ben E organizamos aí propusémoslle unha vez que conta con nós propusémoslle facer un, un focus especial Galiza Portugal y esa ah. se fixo un focus especial con músicos galegos e portugueses aí en, en Manresa ali tubemos nos tamén patrocinando festival. Pues... o festival. agora vimos de Gante tamén doutro festival de música tradicional. Bueno en fin que, o que se, do que se trata é que estes cartos públicos xuntar son xinerx, todos, xuntar sinerxis en realidade verdad. Claro, e que teña a máxima espallamento a máxima difusión posible e, eh, pues, portanto, que internacionalice tamén a nosa música e a nosa poesía Pois pues, vamos de propoñer a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá que tamén está nesa liña de, de fomentar o galego, fomentar a música Ten un grupo de de, de, de, de gaita e de danza Rosalía de Castro de Cornellá Ten, ten unha revista galega que se chama Lua Nova Ten un premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá ten dous programas de radio este eh, Galegos Novais eh, sempre en Galicia e en, en Radio Cornellá etcétera, eu creo que sería unha aportación máis, ou polo menos un grauciño da areia a esa sinérxia que estades mantendo Por, por, por suposto que sí nos ¿no? encantadísimos porque todo que sexa xuntar e eh, mm. esos son grupos galegos inda que estén no exterior Pero son mm. grupos galeos yeah, ya. E, e, e, e facemos en... unha Perdona que te interrumpa mm -hmm. Pero facemos unha <ríe> festa anual Que chamamos a festa do Corpus Que coincide co, co, coa festa de, de Cornellaga Festa, festa maior que, que din sí. eles onde se fai unha verbena final fi, Unha fin de semana Coincidindo co Corpus concretamente eh, onde hai actuacións galegas De, de grande prestigio, non? Pois pues, eh, pues para non sería Vamos, es, estaríamos encantadísimos de, de que pudiesen Tamén formar parte da rede de la Luzofonía Ademais é unha rede nada burocrática eh, Porque, bueno Nos inicios eh, Quixemos constituir unha única rede E dar un soporte eh, Digamos, administrativo A través dunha, dunha asociación Pero resulta que, mirate, tanta Europa e tanta cousa, a final, eh, o que nos proponían é que tínamos que crear unha aquí e outra lá. No. Nos, o que queríamos era ter algo que nos conectase rapidamente. Entón, é unha rede, eh, digamos, que vai, quer dizer, que pa, pasa por riba da burocracia e, e simplemente pues, estamos todos en contacto para cando mm. haxa a necesidade de facer carquera Eh, intervención, pois uh -huh. rapidamente poder acudir, sabes? Pues, eh, fumos un pouco práctico, e eh. que temos unha asociación aquí e outra en Portugal, realmente non teñen moita actividade, porque a actividade faxe no día a día. Pois pues, eh, Para nos vai a ser, vou proponer a, a nosa xunta directiva, e eh, seguro que vai a ser unha, un, un un cambio de imprecioso, polo menos encamiñar ese traballo para que eh, por exemplo, podamos ter participación portuguesa, que non, que non é moi, moi doado, ou no, no, no, polo no. menos faltanos ese intercambio, ou que Que, que, que non temos eh, hasta temos unha, unha pequena compañía de teatro uh -huh. aficionados que sábado pasado in, in, <ríe> estrenamos unha obra bueno, cada ano intentamos poñer unha en, en marcha e uh -huh. bueno, pois pues, eu coido que eh, eh, ese potencial eh, posible de, de, de intercambio de, de sinerxias pues, sería uh -huh. unha cousa fomentar precisamente o noso ¿no? por suposto que se sí, xa digo que Eh, estes eh, amigos de Braga fan varias cousas Unha delas é o que te decía Onde hai actuacións folclóricas, hai sí. teatro eh, en E despois en marzo, de, sí. perdón, en, en xullo sí. Fan outra ao aire libre Que se chama o, o Festival Castro Galaico Eles teñen un, un Castro ali nunha freguesía de, de Portugal Que se chama Nogueiro é eh, un eh, típico castro da época galaico-romana, eh, despois cristianizado cunha capela da Consolación ali encima, pero un sitio moi bonito, entonces xa unha especie de recreación do, de do pobado galaico-celta uh -huh. e eh, hai actuacións en directo, pois hai uf, unha especie de carvalleira, a xente vai ali a comer, en fin e leván tamén moitas eh, actuacións musicais de todo tipo e tamén de, de grupos folclóricos e uh -huh. estou seguro que que lle se interesaría, vamos, o sea que pois pues, pois pues, pues, xa veis, a no, a nos igualmente. A nós vamos facer publicidade dos nosos alumnos ou do, da, da nosa banda de gaitas eh, sería fantástico tamén non somente polo intercambio sino tamén porque os nosos rapaces coñeceran tamén esa, eh, esa claro. participación portuguesa que, eh... que, que é un complemento da nosa cultura, lógicamente Claro, claro que sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. De feito, xa que digo eh, ahora en febreiro fixeron un, uh, un acto ali na Plaza República de Braga Y eran pues dos agrupaciones, una galega y otra portuguesa, pues salía a bailar, uh -huh. eh, pues danzar miñotas, que están muy emparentadas con las danzas, en fin, fue eh, fue muy bonito, a ver Bueno, un, informacións e novidades moi interesantes que os nosos ouvintes non, non tiñan coñecemento. nos falábamos moitas veces de Ritmar que, que, sí. que había esa proposta de, de poder votar as mellores músicas e a, mellores, e, a, e a mellor poesía pero nunca faláramos directamente contigo por lo tanto, agradecerche moitísimo que estiveras connosco pois dándonos esta información tan sucinta e clara pois pues un placer para nós e eso eh, tamén un placer poder eh, abrir novas posibilidades, mañá como vos decía, empreza as votacións da poesía, tamén vos animo a que animedes a colectividade de galega e a todos mm -hmm. os cataláns que queiron facer e eh, es... nada, pois pues, eh, tamén convidarvos eso, a que vos animedes, faledes nas vossas xuntas directivas da posibilidade de, de integrar entregarvos na rede, que sí. xa, digo non é nada burocrático, é simplemente un acordo que haxe a pola vosa parte, dicir, sí. queremos estar en rede con vos, pois, pues, pois eh, finalmente é eh, partillar pois, eh, ideas e estar en contacto. Si sí que o faremos, ya, ya, onde temos que enviar o, o, o correo electrónico con esa solicitude? Mira, eh, podedes, eh, se si queredes enviado a través de Arritmar eh, sí. que desea o correo electrónico e eu despois eh, reenvío a rede vale, Muy, eh, per, Creo que é o máis Perfecto, máis que, que, sí, que nada dar información do que a entidade e as actividades que facemos para que se poidan intercambiar ou poder coñecer e ao mesmo tempo pues, pues, ter o, o contacto para que en algún momento poidamos aproveitarnos nos de vosotros e vosotros de nós. Sí, sí, sí, exactamente. Eso sin de, de, de, de eso se trata, aproveitamento mútuo. Sí, sinercias, sinercias compartidas, básicamente, sí, sí, sí. Efectivamente, aquí eh, quen está por detrás de todas estas iniciativas de de Braga é un grupo tamén de canto tradicional que se chama Canto de aquí. Ajá, ¿no? e é eh, eh, un grupo buscado pola red, no YouTube, em eh, Eh, eles fan sempre unha homenaxe eh, eh, as Comerxiones Portugal-Galiza eh, e originalmente unha homenaxe a Rosalía e ao Zeca Afonso xo este é Afonso oh, oh, eh, pois no escenario sempre aparecen as dúas tal, e eles cantan cantigas de Rosalía e do Zeca Afonso mira, pues. eh, Eh, Tompo poñédeo poñedo porque hai porque sería se si algún día necesitadese un grupo portugués ha chegado a chegado na lista este é o indicado No, no ya máis canto daqui ten, ten muísimo que ver co, co nome da nos asociación eh, nosa asociación también, rosaría eh? de Castro de Corella o seaaxe é claro os claro. dixe que sí, sí, sí. unha claro. Unha coincidencia extraordinaria. Vamos a, a, ver, a intentar a yo decir ao noso direct aos nosos directivos nosotros, e que eh, faga un eh, escrito eh, dirixido eh, precisamente eh, a Rhythmas, non? Que que dirixido eh, a á sí, sí, sí, o sea, rede, pero eh, enviado a través da, do correo electrónico de, da RITMAR que máis fácil. Pois Gonzalo, foi un placer e unha honra. xa te incomodaremos noutra ocasión para despois, por exemplo, do día 20 para que nos digas as impresións que, que que tendes co, dese de traballo que fizeste de Sembraga eh, Cando queirares non hai ningún problema ningún incomodo, para mi para nos tamén é un placer e, Moit e estamos, vamos, eh, felices de poder facerse Moitísimas grazas, moitísimos claro. éxitos e eh, hasta outro momento Hasta outro momento, unha aperta Unha aperta, Ai, amor, te non É certo